Farfuxeble Amanyera fuix Pu trobar. Càpsules musicals amb Rafafelel Cordí. Avui, la música de la cantant Vanessa Paradi. Dissco con més. Ara si ho fas teu daer pot. El nostre espai ens centrem avui amb l'àlbum Best of and Variations, una compilació de la música de Vanessa Paradis. També que millor una mica la pronunciació, si es fa en francès o es fa en anglès. Una cantant que cantava en tots dos idiomes, un àlbum, un recopilatori publicat per Barclay Records el 29 de novembre de 2019. Un àlbum número 45 a les llistes belgues, número 29 a França i que va triomfar de certa manera molt diferent amb alguns en els països on aquest disc es va acabar d'editar i que contenia fins a 18 en diferents cançons de la seva àmplia discografia la majoria d'elles també cantades en francès però forças també en anglès mm -hmm. La discografia total de la Vanessa consisteix en set àlbums d'estudi, diversos àlbums fins a quatre en directe i diverses col·leccions de grans èxits i d'àlbums que participava en bandes sonores com aquell Atomic Circus del 2004 o el d'Un Monstre a París del 2011. mellow ...més coneguda per cançons com, per exemple, la del seu debut número 1 a França, que Jo Le Taxi, el 1987. Cançons que van triomfar amb altres països, com, per exemple, Merlin John, també a França, o a Holanda, el Be My Baby del 1992. També èxits que va obtenir amb altres llistes, i ja més cap aquí, cançons com a el 2009, Oblacen, amb Emma, el 2011. La Vanessa Chantal Paradis va néixer el 22 de desembre del 1972 a Saint-Maur-de-Fosé, a prop de París, uns dirien que fins i tot amb el mateix a París. Aquesta cantant francesa, que també ha dedicat el seu temps a fer de model i d'actriu, la Vanessa Paradis, en va esdevenir una estrella. I ja amb el seu edat adolescent, quan amb 14 anys en va publicar i va tenir molt d'èxit, com hem dit, no només a França, sinó també al Regne Unit, el senzill Joe Le Taxi. Chanel l'ha feta una de les seves cares més conegudes, la portaveu des de l'any 1991. No som Pourtant, dans l'univers, hi ha des miliards de vies surterre, 7 miliards de humains, peut-être trois miliards de vies, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide, et je déteste ton mot de vie, et puis ta part de vies, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est les cançons que apareixen amb aquest disc en Best of and Variations, amb la seva segona edició del 2019, compten la col·laboració de diferents artistes, com acabem d'escoltar en F.E.O. o en Yux, però també en Johnny Tip, amb peces que hem escoltat anteriorment, en la companyia de Bruce Winton, o també en The Dao, o Mark Colin, amb la cançó que havíem escoltat abans. La Vanessa va enregistrar el seu primer senzill eh, anys enrere, va ser el 1983, amb la cançó La màgia i Surprise sorpris parties, i després va participar en un festival italià el 1985. Tot i que no va ser un èxit, això li va fer més aplaner el camí per editar el seu tema anomenat Joulet Taxi, que va esdevenir internacionalment famós, com hem comentat, quan tenia 14 anys. El 1987 aquesta cançó va estar-se al número 1 a França, per 11 setmanes i el que no sol passar gairebé mai per una cançó cantada en francès va ser realitzada també en el Regne Unit on va arribar a ser un número 3 aquesta cançó va ser extreta del seu primer àlbum M&J de Marilyn and Joan un àlbum que va arribar al número 13 a França i que no va tenir gaire èxit al Regne Unit sense entrar a les llistes britàniques And Trees. Were you happy as a child, saw you dancing in the breeze? començament de la seva carrera, va editar un àlbum que es deia Variations, també, Variacions, i que contenia una cançó, un remake del tema de l'Uruid, Welcome the Wild Side, un àlbum produït per el compositor francès Cher Gainsbourg, que a partir d'aquells anys doncs va ser eh, cada vegada més famós en el món de la música, treballant per Lenny Kravitz, per té, per Jean Morgon, Jean Reno, en el cinema i en diferents llocs, des del 2007, que està considerada una de les millors cantants, també l'escoltar aquí a nivell internacional cantant també en anglès. Avui hem volgut en recordar una mica de la música, sobretot aquest àlbum Best of and Variations, de la Vanessa Paradis, amb Gen Con, per exemple, amb aquest tema que us deixem, amb en Willie Deville i el seu stand by me. Well, the night has come and is dark and the moon. Is it only like we see? No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just alone Just alone as you stand by me